Наговорив усього, накрутив мене, ну і написав я під його диктовку листа в райком. Мовляв, Корнацький зваблює мою дружину, руйнує сім'ю, допоможіть, вживіть заходів. Цей схопив того листа, як вовк ягня, поніс. А наступного дня усе й закрутилося. Софія дивилася на Ігоря на прибульця з космосу. Виявляється, он воно як? Он звідки на них усе свалилося? Оцими довгими пальцями Ігор написав листа. Їй хотілося уп'ястися у них зубами. Для чого ти зробив це, Ігоре? Ти ж не любив мене тоді. Хіба тобі було неоднаково? Цим листом ти убив Арсена і мене разом із ним. Не перебільшуй. Арсена убив не мій лист, а твій череватко. Спитай його, звідки взялася ота машина. І про я спитай, а любив, не любив? Хіба легко знати, що твоя дружина спить з іншим, і не просто, а кохає його? А легко знати, що твій чоловік кохає іншу? Нелегко, Софія, Пробач, я знаю. Я міг би нічого не розповідати, але не хочу, щоб ти жила з цією людиною, щоб він виховував мою дочку. Так, я пив і п'ю. Я за горя п'ю, щоб забути. Не пропий розум, Ігоре, моя тобі порада. А за те, що розповів, дякую. Це багато що змінює. Ігор підвівся і попростував до дверей, узяв за ручку на талочку. Можна ми трохи погуляємо? В порозі зустрівся із череватьком, який звично наче додому заходив до Софійної хати. Побачивши Ігоря, череватько закляк. Колишній чоловік поглянув на майбутнього переможним поглядом, поправив краватку, розгорнув плечі і покрукував, ведучи за руку дочку. Чириватько гарячково перебирав у голові варіанти поведінки в цих обставинах і вибрав той, що ніколи його не підводив. «Софієчко, як ти? Сподіваюся, цей п'яниця нічим тебе не образив? Що він тут тобі наплів?» «Що наплів? А так, нічого». «Деякі дрібні деталі твоїх вчинків». «Яких вчинків? Що він сказав? Говори, Софія». Його голос злякано тремтів, і водночас у ньому з'явилися владні ноти, яких досі в розмові з нею Степан не застосовував. «А чому ти так злякався? Що такого цікавого і небезпечного може знати про тебе той, як ти висловився п'яниця?» Все, що він сказав, брехня, я не робив цього, зверескнув Черевадько. Спокійно, Степане, ти ж не знаєш, про що йдеться, глузливо провадила Софія. Знаю, він бреше. Я не приходив до нього. Він сам сам напився і сам написав того листа, де обрехав Арсена і тебе. Чому ж обрехав? Ми з Арсеном і справді були коханцями. Це щира правда. Лист Степанчику, дурниця. Лист це так, баєчка. Був він, не було, це не так важливо. Полаяли ви там із вашим першим Арсена, полаяли, але ж не вбили. Ти мені скажи, коханий, ти мені скажи, чоловіченько, мій майбутній. Ти мені скажи, сволото не